Замість відповіді дідусь відірвав від кривулі одну руку, різко підкинув її до картузика і на якусь мить затримав біля скроні з двома відстобурченими вгору пальцями, начеб віддаючи мені честь на польський манір, але враз так само несподівано перехрестився. І тоді я вперше запідозрив, що у діда не все добре з головою, але коли він запитав, чи ще багато нас тут таких? Я подумав, що, можливо, і помиляюся. «Яких таких?» – уточнив я. «Дивлюся, а звідки ти такий герой взявся?» Натомість він також поставив своє питання інакше. Я зрозумів, що води від діда не дочекаюся, і тоді поцікавився, чи багато в селі стрибків. «А хіба ти не стрибок?» Видно, дід і сам був більше налаштований на запитання, ніж на відповіді. І тоді я сказав, що поговорив би з ним ще трохи, але нема часу. Я глянувся на село, тоді на дорогу, що проглядалася в долині за вербами по той бік річки, але нікого там не побачив. Я ще з тамтої війни, з першої, як виліз з царського копу, то пішов додому до баби, наче сам до себе, Продовжував розмову дід, а Петрик з борщівки пішов до Петлюри, то він перший борщівці на краю цвинтаря лежить, потряс до неба кривулею дід. А коли він опустив палку, то знову зіперся на неї обома руками і завмер у тій самій позі, в якій я його тут і застав. Го, го. враз різко замахнувся він кривулею на сороку що сіла віддалік на вершечах сосанки, і навіть корова, яка з хрускотом минала високу соковиту траву, підняла голову. На мене дід, здавалося, вже не звертав найменшої уваги, аж раптом знову. З двома гержавими патронами «хтіли України» звертався дід ніби до самого себе, знову потряс кривулою, ще раз перехрестився. Напевне, він таке прийняв мене за стрибка, подумав я, рушаючи повз корову далі. Але, відійшовши з десять кроків, я собі, повернувшись, як учила мене мати, обличчям на схід сонця, нишком перехрестився, а коли дід і його корова сховалися в сосняку, я знову повернув на північ в обхід горба. Втім, я чув, що ті істребітельні батальйони, у які насильно зганяли місцевих хлопців, вже кілька років як розпустили. Ми з ними мало стикалися, хоч гарнізонники їх нерідко пускали у ліс поперед себе. Брат тоді ще розказував, що одного разу у Кіптисі стрибки натрапили на нашу стежку. І от така розмова. Ти хто? Іван. А ти? «А я Петро. А ти не Тодорка того, що на болоті? Тодорка. А хто з тобою? Антін із Загорення. То давайте, хлопці, ружа, і можете йти додому. Ружа не дамо, ібо патрони, бо за ружа нас совіти розстріляють». От і такі бували стрибки. Звичайно, зброю їм залишали, а ті потім лише постріляють трохи, щоб на списати, та й виходять з лісу. Хоча траплялися й інші випадки. Бували такі, що старалися вислужитися перед окупантами. Згадавши брата, пригадалися й улені слова про те, що тепер, відпустивши вуса, я й сам став схожим на шульгу. Востаннє ми з братом удвох брели цими виярками похмурого березневого ранку. Років зовсім тому. Багато чого вже стерлося у пам'яті, але й досі пригадую його добродушні кпини з мого юначого максималізму. Згоду посидіти в українській в'язниці лише б Україна стала самостійною. А ще він завжди, наче мимохідь, оглядаючи місцевість, визначав позицію для оборони, вибираючи місце і для кулемета, і для прикриття флангів, і для відходу. І на цьому горбаці перед лісом він також намітив тоді місце для кулеметного гнізда. А одного разу взимку 44-го